TETKÓ Nagy a sürgésforgás az ügyeleten. A felvételi ablaknál hosszú sor áll. A folyosón felkötött kezű vagy sántikáló gyerekek, ideges, telefonálgató szülők tolonganak. Időnként elhangzik a hangos bemondóban egy név, ilyenkor az elcsigázott apuka vagy anyuka tolja befelé a gyereket valamelyik számozott vizsgálóba. Máskor kijön egy orvos és visszaküld valakit a röngembe. Jönnek-mennek az emberek, de a tömeg nem apad. Újabb szülők érkeznek, hozzák a gyerekeket, aki leesett a fáról, akinek rácsapódott a kocsi ajtó a kezére, aki gördeszkázott a garázs tetején. kifogyhatatlan a lista. Egy gonterhelt nagymama a sarokban ül a fehér padon két kiskamaszlánnyal, akiken első pillantásra semmi sérülés nem látszik. Megszeppenve gubbasztanak a vizsgáló ajtajára függesztett szemmel. Az idős asszony időnként hangos sopánkodásba fog. Nem is a lányokhoz beszél, csak úgy a levegőbe. Ugyanazt ismételgeti, amit reggel óta mondogat, amióta hosszú kopogtatás után rányította a gyerekekre a fürdőszobában. Mit szól majd anyátok mi? Hogyan fogom én ezt elmondani neki? Hát hogy vigyázzak én tirátok, ha magatoknak csináljátok a bajt? A lányok bűntudatosan fixírozzák a műanyag padlót. Bemondják a nevüket. A vizsgálóból kilép az orvos, a szemével keresi őket. A nagymama felpattan, váluknál fogva bekormányozza őket, és közben ömlik belőle a szó. Most láttam, csak reggel mit csináltak ezek. Ki akartam vinni őket a strandra, de hát csak nem akartak fürdőruhára vetkőzni. Elszedték hétközben az összes varrógép tűmet, de nem baj, gondoltam, el vannak legalább. Azt hittem, játszanak, még tévézni se jöttek ki. A két lány megáll oda benne fal mellett. Az orvos közben innekik, hogy vetkőzzenek le. Vonakodnak, végül a nagyobbik lehúzza a trikóját, megfordul. A vállán tenyérnyi, élénkvörös folt látható. Első ránézésre olyan, mint valami napégés vagy alergia. Az orvos tapogatja a foltot, aztán megkérdezi pontosan, mivel okozták a sérülést. A lányok némi húzódozás után elmondják, hogy tetkót akartak csinálni maguknak, ehhez kellettek a rógéptűi. Filctollat nyomkodtak a szúrások helyébe, jó mélyen, hogy szép színes legyen a minta, de sajnos pár nap alatt elgenyesedett az egész. Az orvos vizsgálgatja a bőrt, közben megkérdezi, hogy mit akart ez a folt ábrázolni. A kisebbik lány készségesen rávágja, hogy nagy Magyarországot. A nagyobbik gyerek hátán még sokkal csúnyábbsebb van, a szúrások helyét varborítja. Itt még csak következtetni se lehet, hogy mi lett volna a művész szándéka, csak valami szögletes ábra látszik. Fertőtlenítés közben a nővér a nagyobb lányt faggatja, hogy mi akar ez lenni. A lány összeszorítja a fogát, és sziszeg, mert csípia az alkoholos oldat. Végül megvonja a vállát, hogy honnan tudja, nincs hátul szeme. Pedig nem ártott volna. Fordul feléjük az orvos a számítógéptől, egy szemet is tetováltatni maguknak, hogy lássák, mekkora hülyeséget csináltak, mert ő nagyon is látja, hogy mi van ott. A nagymama tördeli a kezét, és azt akarja tudni, meg lehet-e gyógyítani néhány napon belül a sebeket. Kezdődik az iskola, haza kell utazni a lányoknak. Ő úgy hallotta, próbálkozik, hogy még az igazi tetoválást is el lehet tüntetni. Az orvos hümmök, hogy persze, azt igen, de ezek itt nem tetkók, hanem mélysebek. Bent kell, tarcsalak titeket, fordul a lányokhoz, nem mehettek haza. Értesítenem kell a szüleiteket is, az iskolának majd írunk papírt. A kisebbik lánya száját harabdálja. Egyre kétségbe esett ebben pislok körbe. Nézi a számítógép nyitott képernyőjét a diagnózissal, aztán hirtelen sírva fakad. Nem az én ötletem volt a horog kereszt, ő találta ki, mutat a nővérére. A nagyobbik undorodva végigméri és elfordul. A nagymama hol az orvosra néz, hol az asszisztensnőre. Kínos csen támad. Végül az orvos szólal meg először. Tessék nekik behozni pizsamát, bögrét, meg evőeszközt. Most menjenek a beteg felvételre. A lányok kilépnek a folyosóra, a nagymama pedig visszaszalad. Pénzt nyom az orvos kezébe, de az nem fogadja el, csak néz rá fáradtan. Meg fogják őket gyógyítani? A hátukat igen, feleli az orvos. Ne tessék haragudni, de sokan várnak rám.